15. Lassan vezetek végig a márhen belsejébe vezető, kanyargós úton, egyre távolodom az autópályától. A vékony füstoszlopot követem, ott, ahol ered, emberek is lesznek, igazi emberek. Olyanok, akik majd a szemembe néznek, beszélnek velem és biztosítanak arról, hogy amit látok, az valóban létezik, hogy mindez, ami történik velem, valóság. Ezen a részen nagyobbak a nyaralók, a legtöbb nem is nyaralónak, hanem igazi lakóháznak tűnik. Ráadásul a kertek is szellősebben helyezkednek el, távolabb egymástól. A házak azonban itt is zárva vannak, és minden ugyanolyan kihalt. Végig csordogálok a kis utcákon, szememmel felváltva kémlelem mindkét oldalt. Keresem a tüzet, emberi élet nyomait. Mégis olyan váratlanul ér a hang, hogy összerezzenek. Lelassítok és figyelmesen hallgatok, amikor ismét meghallom. Tompa szaggatott hangok sorozata, amikor felfogom, hogy mit is hallok, az útszélére húzódom és leparkolok. A szívem izgatottan kalapál a melkasomban. Kutyaugatás. Ez azt jelenti, hogy közel vagyok. Kiszállok az autóból, becsukom az ajtót és gyalog megyek tovább. Az út jobb oldalán sötét faépület és széles panoráma ablakokon játszó napfény sejlik. Az udvar hatalmas, de nagy részét elrejti a pázsitot szegélyező magas kerítés. Amikor közelebb érek, összeszedem a bátorságom és bepillantok a házba. Több emeletes, a környékre jellemző barnás színre festett épület. Egy futó pillantást vetek a virágokkal teli ágyásokra és a szépen lenyírt fűre. Az ápolt verandán széntüzelésű grill áll és füstöl. Látszólag őrizetlenül. Feszülten hegyezem a fülem, de most csak az erdő susogása és a víznél rikoltozó madarak hangja hallatszik. Ezt leszámítva néma csönd van. Ebben a pillanatban megint ugatást hallok, és a ház sarkánál egy lóló fekete csík bukkan fel. Nagy kutya, csillog a bundája, kilóg a nyelve a szájából. Egy sárga labdát kerget, mely időnként elcsúszik. Annyira belefeledkezett a játékba, hogy észre sem veszi a tétovázó alakomat a kerítésnél. Vagy csak túl jól nevelt ahhoz, hogy idegenekkel törődjön. A szemem sarkából meglátok valamit, mire felkapom a fejem. Tekintetem automatikusan az egyik emeleti ablakra terelődik. A félig nyitott üveg mögött vékony függöny hullámzik. Van ott valaki? Valaki a függöny mögül figyel. Egy pillanatig tehetetlenül állok. Itt kellene maradnom, beszélnem kellene valakivel. Hát nem ezért jöttem ide. De a találkozás és a kényszerű beszélgetés gondolatára hirtelen kényelmetlenül érzem magam. Mi van, ha látszik rajtam? Gyorsan megfordulok és megindulok az autó felé. ha segíthetek valamiben? Visszafordulok, a hang annyira meglep, hogy majdnem orra bukom. Egy idősebb férfi áll mögöttem a nyitott kertkapuban. A meleg ellenére szépen vasalt hosszú nadrágot, inget és fölötte hosszú ujjú pulóvert visel. Haja ritkás, arca barátságos, de számon kérül. Határozott kézzel fogja a szorosan mellette álló kutya nyakörvét. Megijesztettem? Sajnálom, nem akartam. Nemet intek a fejemmel. Nem történt semmi. Matyogom, de a szíve erősebben ver, mint szokott, és nem találom a szavakat. E elnézést, hogy ide ellopakodtam. Be kell vallanom, mostanában különösen óvatos vagyok. Nem sokan vannak már hemben ilyenkor, a szezon végén, azok a fiatalok meg ki tudja, mire képesek. Az embernek résen kell lennie. Rápámulok. A fiatalok. Ezek szerint tényleg léteznek? Nem én kezdek, Megrázom a fejem, az arc kifejezésemet a férfi egyetértés jelének veszi. Kicsit kiengedés elmosolyodik. Úgy dönthetett, hogy barátnak tart. Hát igen, elég kellemetlen. Folytatja. Esténkid néha egyáltalán nem bírnak magukkal. Lent vannak a víznél, vagy kint a szigeten. A legjobb, ha a közelükbe sem megy az ember. Kint a szigeten? Alexre és Smillára gondolok. És a fekete bakancsra, amit a keresésükkor találtam. Megborzongok. A férfi bemutatkozik, de egy pillanattal később már el is felejtem a nevét. A közelben lakik? Nagy nehezen sikerül bólintanom. Talán még valami mosolyféleség is összejött. Ott, kicsit távolabb, az egyik nyaralóban a móló fölött, felelem egy határozatlan kézmozdulat kíséretében. Alexander! mondja a férfi azonnal, és összerezzenek. Csak nem vele van itt. Rég nem találkoztam vele, de mintha a napokban láttam volna egy kislánnyal együtt. Gondolom a lánya. Smilla, bukik ki belőlem. Valami van a hangommal, egészen rekett, szinte serceg, lyukacsos. De a férfi látszólag nem veszi észre. A fekete kutyát simogatja, mely most a kezébe nyomja a nedves órát. Smilla? Milyen szép név! Maga pedig az édesanyja, ha jól sejtem. Alexander neje? Azt hiszem, már találkoztunk egyszer, futólag. Lesütöm a szemem. Megint bólintok? Talán. Igen, bizonyára, bólintottam. A gondolataim valahol egészen máshol járnak. Ez az ember azt mondja, látta Smillát Alexzel együtt. A napokban. Az pontosan mit jelent? A meleg ellenére libabőrös lesz a csupasz lábam. Mikor látta őket? Nem emlékszik? Mármint Smillát és Alexet. És hol? A férfi a homlokát ráncolja. Zavaros lesz a tekintete. A táncparketten Szent Iván ékor, ha jól emlékszem. De annak már több éve, mint mondtam. Friss házasok voltak, azt hiszem. Hát igen, azok voltak a régi szép idők, amikor még volt tevékeny egyesület, ami mindenfélét szervezett itt Marhemben. Rábámulok. Megpróbálom még egyszer. Alexre és Smillára gondoltam. Azt mondta, látta őket a napokban. Merre? Sajnos, mondja bizonytalanul. Nem emlékszem pontosan. Azon töprengek, hogy miért hazudik. Aztán belátom, hogy talán pont úgy van, ahogy mondja. Elég öreg. Az emlékezete már lehet, hogy nem olyan jó, mint régen. Az, hogy az én valóságérzetem megbomlott, még nem jelenti azt, hogy mások ok nélkül hazudoznának. A fekete kutya elszabadul a gazdájától, és oda jön hozzám. Körül szaglász, de amikor megpróbálom megvakarni a fületővét, visszahúzódik. Már nem csóválja a farkát. Igen, nos nekem tovább kell... Felkészülök, hogy elbúcsúzzam, hagyom, hogy a testem meginduljon visszafelé. Dühös, mondja hirtelen a férfi. Alexander dühösnek tűnt, vagy talán ilyetnek, rémültnek. Nehéz eldönteni melyik. A fatörzsek közül sűvítve érkezik a szél, szagát hozza magával. Dühös, vagy rémült, nehéz eldönteni melyik. Elnézést, nekem muszáj... Hátat fordítok neki, és futni kezdek. Elruhanok annélkül, hogy elköszönnék. A hátam mögül utánam kiabálja, hogy vigyázzak a fiatalokkal, hogy bizonyosan rosszban sántikálnak, de már alig hallom. A murva pattog a kerekek alatt, ahogy visszafelé száguldok, abba az irányba, amelyikből az imént jöttem. Alig látom, merre vezetek, csak annyit érzékelek, hogy az autó előre-hátra dobál. Dühös. Vagy rémült. Nehéz eldönteni, melyik. Görcs berándul a gyomrom, Valami nyugtalanul mozog odabent. A szívem a bordáimat püföli. Kicsi szmilla. Nem kockáztathatok. Csak egy dolgot tehetek. Pontosan tudom, hová kell mennem.